І, як і Виговський, змушений був відкинути цей шлях, бо самодержавна, темна і напівдика країна могла нести іншим народам тільки темряву і культивоване в ній рабство, а не свободу. Зрівшись у цьому і переконавшись, що з Росією домовитися ні про що, окрім безумовної підлеглості, не можна, Дорошенко повторює другий хід Івана Виговського, починає переговори з Польщею. тобто намагається відновити чинність гадяцьких статей, але через раду Михайла Ханенка не досягає і цього. Отже, саме Польща і Росія фактично штовхнули Дорошенка під турецький прапор, бо це була остання в нього з усіх, невикористаних можливість. Виграла в цій битві народів, здається, Росія. Вона укріпилася і почала виростати в державу монстра, хоч із загально-людської та загальногуманної гуманної точки зору це далеко не виграш. А скоріше навпаки. Польща через свою сліпу політику почала хилитися до всебіж занепаду, вона впала, як писав Тарас Шевченко, задавило її Україну. Туреччина своєю темною і тупою мілітарною політикою звела себе до рівня другорядної держави, залишивши в світовій історії про свої завоювання тіньову пам'ять. А Крим через нестале і часто віруломне щодо України поступування поплатився чи не найбільше. Його розтерла своїм кованим чоботом північна монстр-держава. Другий історичний урок цієї боротьби. Україні, як кожній країні, треба дбати про загальну національну єдність та внутрішню злагоду. Це передумова її державного становлення та поступу. Становлення – КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ ІВАНА Самойловича. Гетьман Іван Самойлович в історії українського державотворення займає особливе місце уже тим, що це був перший із українських гетьманів, котрі твердо і настійно трималися московської орієнтації. Зрештою і упав він, і потрапив до Сабіру не тому, що таку орієнтацію хотів змінити, як чинили це інші гетьмани, не тому, що його політичні плани царський уряд розгадав, його наміри побачив, просто він став жертовним козлом у політичних іграх російського вольможі Голіцина. І справді Богдан Хмельницький, як ми писали, Дивився на союз із Московією, як на тимчасову політичну гру. Інша справа, що він у цій грі таки зав'яз. Іван Виговський дуже швидко прозрівши, до чого йдеться, від Москви відкинувся. Юрій Хмельницький так само. Яким Сомко, хоч і тримався російської орієнтації але свого політичного обличчя виявити не встиг, здається. Це був предтеча Самойловича. Принаймні, Самойловичівці зберігали до сумка своєрідний піетет. Іван Бруховецький дозволив російським політикам обкрутити себе, мов хлопчика, але збагнувши це, повстав, тобто він був ніби предтечею Мазепи який аж гнувся перед російським царизмом, аж доки не відчув, що його вже загнали в клітку і готується заплеснути дверці. Тоді й вирвався з цієї клітки і зважився на повстання, достатньо його не підготувавши, а може й не міг при своїй попередній вірно підданчій службі підготувати. Чи ж був Москвофілом Дем'янного грішний, безпосередній попередник Івана Самойловича? Очевидно, номінальним. Так він по-Зрадницькому відступився від Дорошенка свого законного гетьмана, і з'єднався з росіянами. Вчинив це, можливо, тому, що був полковником Чернігівським і інтереси порубіжного з Росією, полку в ньому. Переважили, хотів у той спосіб захистити і свій край і людей, яким грозило щочасне сплюндрування. Він був російським сателітом, але до певної міри, тобто мусив ним бути, як і Дорошенко згодом у турків, однак політику вів досить самостійно і швидко побачив, що його відхід від. Дорошенка не на користь України, а на її шкоду. Через це почав знову входити в стосунки із Дорошенком, за що й потрапив до Сибіру і там пропав. Той факт, що тодішня українська суспільність оголосила бойкот доноситеві на многогрішного генеральному писареві Карпу Мокриєвичу. Свідчив, що многогрішного, не вважали винним, і що його дбання щодо збереження автономних прав України лівобережцями шанувалося, незважаючи на те, що їх дратувала схильність гетьмана до автократизму. Здається, коли б многогрішний пробув на гетьман довше і скооперувався б із Дорошенком. Можливо б дійшло до того, що правобереже з лівобережем з'єдналося знову, а це була запорука свободи України. Але до того не дійшло. І то знову-таки не так через ворогів, як своїх людей. Москвофільська лівобережна старшина вчасно той хід многогрішного застерегла і гетьмана, що виявив, Вільнолюбні тенденції, хоч чогось істотного в державотворчому плані вчинити не встиг, було зліквідовано. Однак глухівські статті, постановлені многогрішним із царем, треба признати, хоч як би не програвали порівняно з гадяцькими пактами Івана Виговського, все-таки Козаками оцінювалися досить високо, бо коли гадяцькі статті раніше ми називали вищою точкою політичного мислення українців XVII століття взагалі, то глухівські статті були вищою точкою політичного мислення лівобережців, рівень національної свідомості яких був завжди нижчий, як у правобережців. Отже, лояльність, дем'яна Многогрішного стосовно російського царя, була видима, і царизм, який завжди розставляв довкола гетьмана свої вуха та очі, не міг того не засікти. Іван же Самойлович, перший із гетьманів, вирішив російської орієнтації триматися твердо, послідовно і незмінно, Відповідно і українську державу хотів будувати, виходячи з цього основного постулату, тобто з використанням російської мілітарної сили, постійно підкреслюючи своє вірно підданство, але й українських державних інтересів не забуваючи також. Хто ж він був, цей Іван Самойлович? Гетьман – Іван Самойлович походить із попівської родини, через що його називали Поповичем. Рід його йде від Самоїла, священника міста Годоркова на Скверщині, який згодом попував у красному колядині Прилуцького полку. Троє синів отця Самоїла були священниками в Лебедені та Ромні. Майбутній гетьман Учився в київській колегії. Перейшовши з батьком на лівобережжя, почав свою кар'єру сотенним писарем у красному колядані, бо, як пише Величко, достатньо знав козацько-руське письмо, був розумний, красної вроди, добрий, схильний та прихильний до всіх людей. Самій Левеличко... Літопистом II, сторінка 147. Це було за гетьмана Бруховецького. Йому сприяв тодішній генеральний писар Стефан Потребач Гречаний, за допомогою якого Самойлович став сотником у вепреку, місті гадяцького полку. Потім це сотництво перемінено на Красноколядинське, 1600 65-й рік. З цього сотництва Бруховецький знову-таки за сприяння гречаного поставив його наказним чернігівським полковником. Жив він при цьому в Седневі. Інші дані був у Бруховецького охоче-комонним полковником оглобен. Бруховецький доручав Самойловачеві дипломатичні місії зокрема їздив у 1663 році до Москви за гетьмана Многогрішного став черніївським полковником 1668 1669 роки а згодом і генеральним суддею 1669 1672 роки. Кар'єра, як бачимо, блискавична. тобто за якихось п'ять років із сотеного писаря він виріс до чину генеральної старшини. Після падіння многогрішного біля козацької Діброви, його вибрано гетьманом Лівобережної України. При цьому було підписано з російським урядом так звані Конотопські статті. Ними права та вольності козацького війська потверджувалися за Глухівськими статтями, додано ряд статей нових. Коротко про Глухівські статті. Їх було постановлено 12 лютого 1669 року при затвердженні гетьманом Дем'яна Многогрішного. Перш за все цими статтями потверджувалися права і вольності Запорозького війська в Данні Хмельницькому, але у фальшованому варіанті. Таку фальсифікацію, як ми вже писали, було жити вперше при постановленні гетьманом Юрія Хмельницького, що є певною загадкою. Очевидно, козаки не мали в себе автентичного договору Богдана Хмельницького з російським царем. Там за статтями Богдана Хмельницького російські воєводи були впущені тільки в Київ. У Глухівських же статтях пишеться, що за договором 1654 року вони мають бути ще й у Переяславі, Ніжині, Острі та Чернігові. Навіть у статтях Юрія Хмельницького сказано лише про воєвод, які виїдуть в Україну. Але без позначки куди саме? Отже, глухівськими статтями перебування воєвод у лівобережних містах узаконювалося. Козаки домоглися тільки контролю за поведінкою російських ратних людей. Платити – Реєстрому війську цар відмовлявся. Плата мала йти із поборів в Україні. Статтями було заборонено перехід селян у козаки. Підтверджено шляхетські права. Цар зобов'язувався наділяти шляхетством заслужених козаків. Традиція, яка йде від гадяцьких статей Виговського – Майно гетьман міг розподіляти сам, але це мало затверджуватися царем. Вимоги козаків про оборону православної віри у правобересів було відкинуто, бо такі речі лівобересцям не належать. Було обумовлено питання про підводи від послів та посланців. Самостійний вибір гетьмана – Зате рішуче заборонено дипломатичні стосунки та листування із сусідніми державами. Заборонялися постої російського вістка у козацьких дворах, дано амністію полоненим росіянами-українцям, які зуміли втекти на рідну землю. Козаки домагалися права бути козацьким послам при російських переговорах з іншими державами, особливо з Польщею та Кримом, коли йшлося б про Україну. Узаконювали доноси на гетьмана, коли б він хотів чинити посвари, але козакам заборонялося самим скидати гетьмана. Українців, замішаних у так само посварних справах, сюди зачеслювалися і національно-визвольні змагання, Дозволено карати смертю. Встановлювався охотницький полк у тисячу чоловік, який мав би нести поліційну службу.